Добър вечер, казвам на всички, брати и сестри. Помислих си в началото, като влязах в залата, че няма да има никой. Видях трима, четирима човека, викам край, провелихме богослужението, поради това студено и лошо време, но не било. Благодаря на всички, които решиха тази вечер да се съберем отново в Христовото име, защото то ни изгрява изглежда. Защото то е, което осмисля живота ни. Защото без Христос нито зиме, нито лете, можем да напредваме в духовността си, така че да израстваме в Христоподобие. Така. Днес сме отново тук, защото искаме да разтворим страниците на Свещеното Писание. Ще говорим за Бога. За какво друго? Тук говорим за Бога. Е, добре, ако ще говорим за Бога, нека ви попитам нещо. Колко пъти до сега сте се опитвали съзнателно да угаждате на Бога? Колко пъти? Какво сте повярвали? Брояли ли сте? Да? Постоянно или, или от време на време или няколко пъти? Добре, какво се е получавало? Получавало ли се е нещо? Когато имате съзнателен стремеж да угаждате на Бога. Ето ви, апостол Павел и неговото послание към Ефесяните където в 5 глава 10 стих той казва Опитвайте какво е благоугодно на Господа. Опитвайте в едно продължително време означава, че постоянно, постоянно опитваме. Какво опитваме като християни? Опитваме кое е благоугодно на Бога. Опитваме да угаждаме на Бога. В Библията намираме един човек, който наистина се опитвал да угажда на Бога. <към> опитвал се е винаги да дърси това, което е благоугодно на е. Кой е този човек? Името му е Ной. Името му е Ной. Спомняте ли си какъв беше светът в дните на Ной? Какъв беше светът? Някой ще каже, какъвто е сега. Почти не се различава. И какъв е сега светът? Морално пропаднало, нали? Ето какъв беше светът по времето на Ной. И със сигурност днес светът ни се различава много от това време. За какво живееха хората по това време? За какво живееха? За да могат да доставят удоволствие на Бога? Или за да търсят единствено да доставят удоволствие на себе си? За да угаждат на Бога или за да угаждат на себе си? За какво живееха хората във времето на Ной? така както Библията ни предава тези събития от тогавашното време. Да отворим страниците на Свещеното Писание, където в Битие 6 глава 5-8 стих можем да прочетем за какво хората живееха във времето на Ной. Казва се, и като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава, и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза, ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох, хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. И сега изведнъж всякаш светлините на прожектора ни помагат да видим нещо друго, което е извън този контекст, защото се казва, а Ной придоби Господното благоволение. Не ви се струва, че всяка тук, когато четем този последен текст, чуваме как Бог казва за мой. Този човек ми доставя голяма слава. С цялото си поведение той ме кара да се радвам. Ето защо ще започна от начало, всичко от начало, с Неговото семейство. С Него и семейството. На практика, от живота на Ной днес, ние можем да научим някои много важни действия на поклонение, които са ни необходими. За сега, за утре и до края на земната история. И които действия на поклонения, ако са насочени в една правилна посока, карат Бог да ни се радва. Заглавието на проповедта ми тази вечер ще бъде. Когато Бог ти се радва. Кога в действителност Бог ни се радва? Хайде да изброим някои неща. Искате ли? На първо място... Бог ни се радва, когато над всичко друго и над всеки друг най-много обичаме Него. Да се пренесем отново във времето на Ной. Ние с Него започнахме. И да се запитаме, можем ли всъщност да твърдим, можем ли да твърдим, че Ной от всичко друго в тогавашния свят най-много е обичал Бога? Можем ли да твърдим? Защо? Кое е доказателството за това, че наистина, ако твърдим това, Ной най-много е обичал Бога? Нека да прочетем. Това е отново битие, 6 та глава, следващия стих. Ние стигнахме до 8 стих, сега ще прочетем 9 стих. Ето го 9 стих. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. Кое е доказателството? Че над всичко друго и над всеки друг Ной е обичал Бога. Тази опитност на Ной може да ни помогне да разберем кое е най-голямото желание на Бога за нас. Кое е? Взаимоотношението. Взаимоотношението. Ной ходеше по Бога. Това предполага взаимоотношенията, те са общували заедно, не те са говорили заедно, те са споделили заедно. Но Ной ходеше по Бога при това цели 30 години, ние е знаем от библейският доклад. Добре, това е най-изумителната истина в Вселената, ако трябва така да се изразим. Нашият създател купне да общува с нас. Той не е създал, защото ни обича, нали? И като не е създал, защото ни обича, купне да отвърнем на любовта. Така ли? Един текст, оси е 6 глава. В книгата на пророк Осия, 6 глава, шестия стих четем. Защото милост искам, а не жертви. И познание на Бога повече от си изгаряния. Е добре, усещате ли тук Божият купне за нас от този стих. Какъв е Божият купне за нас? Не искам вашите жертви, казва Бог. Искам да ме познавате. Не искам вашите приноси. Искам да ме обичате. Така ли казва Бог с други думи? Точно това казва Бог. Има ли нещо по-важно от това в нашия живот? Изглежда няма. Исус казва, че това е най-голямата и първа заповед в закона. Спомнете си, нали? Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялия си ум, с цялото сърце, с всичката си сила. А казва той, това е първата и най-голяма заповед в закона. Когато правим това, когато на всичко друго и на всеки друг ние поставяме Бога, ние обичаме Бога най-много от всичко, тогава Бог ни се радва по особен начин. По особен начин. Но Бог ни се радва и когато напълно му се доверяваме. Отново пред нас е Ной. Питам ви, според вас Ной доверяваше ли се на Бога? Не само, че му се доверяваше. Но той му се доверяваше дори и тогава, когато доверието изглеждаше напълно безмислено. И ето какво е записал авторът на посланието до евреите в 11 глава на тази книга, 7 стих. Става въпрос за Ной. С Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Представете си следната сцена. Един ден Бог идва при Ной. И му казва, Ной, всички тези хора, които живеят до теб, около теб, с теб, страшно ме разочароваха. Като поглеждам навсякъде около теб и виждам тези хора, схващам и разбирам, че си останал единствено ти, който ме обичаш, който ме почиташ, който ми доставяш наслада, който ми доставяш радост. Ето защо аз съм планирал да унищожа цялото това човечество. Но да оставя теб и твоето семейство. Поради което искам да построиш един ковчег, за да можеш да бъде спасен ти, семейството ти и животните. И животните ли? Не хората, а и животните. Ной, неговото семейство и животните. Това е една добра оферта за Ной, изглежда. Може би Ной се е поласкал малко от това предложение на Бога. Обаче, тук има най-малко три проблема, които биха накарали според мен Ной да се осъмни Божите думи. Три проблема. Кои са те? Първият – до сега Ной нямаше опитност с дъжда. Той не беше виждал да пада нито една капка дъжд. Защо? Как земята се облажняваше? От изпарението. На второ място. Вторият проблем. Дори и да беше построил, но и е разсъждавал, вероятно, и по този начин, дори и да построи ковчег. Най-близкият океан и на стотици километри от тук. Как ще преместа ковчега до тази? И на трето място? Третият проблем? Бог ми говори за животните. Те са толкова много видни. Вярно, че Той ми казва кои да избера. Как да ги събера? Как да ги докарам в ковчега? И после възниква друг проблем. Как ще се грижа за тях? след като евентуално ги докарам в ковчега. Да. Най-малко три проблема, които тук в случая са помагали в кавички на Ной да се усъмни в Божиите думи. Но в историята за Ной никъде не ни се казва, че той се усъмнил. Казва ни се точно обратното, че Ной не е задал нито един въпрос. И явно това предполага, че той напълно се доверил на Бога, което накарало Бог да му се радва. Какво означава пълното доверие в Бога? Кво е това? Пълното доверие в Бога не означава ли да приемеш с вяра, че онова, което Бог прави в твоя живот, е винаги за твоето най голямо добро? При това не само временно, но и вечно добро. Какво е пълното доверие в Бога? Пълното доверие в Бога не означава ли, че ти очакваш Той да изпълни своите обещания, защото има много обещания, които Ти е дал? Не е ли пълното доверие в Бога и това, че ти очакваш Той да разрешава Твоите проблеми и ако е необходимо, понякога Той да извърши дори невъзможното от човешка гледна точка? Това ли е пълното доверие в Бога? Изглежда е това. В Салам 147. Единайсти стих, 147, 147.11, Суамистът казва, Господ има благоволение в онези, които се боят от него, в онези, които оплувават на Неговата милост. В кого Бог има благоволение? Хайде да си го припомним, още веднъж. Изглежда в тези, които непрекъснато упобават в него. Това е друга дума за доверяване. Спомнете ли си колко време беше необходимо на Ной, за да построи този голям ковчег или кораб, нека да го наречем? Колко време? 120 години. Добре, вижте, за 120 години, нека да предположим, за 120 години Ной сигурно има много горчиви дни. И защо има е горчиви дни? И поради атаките от страна на другите, поради жестоките критики, ти за какъв си имаш? Мислиш ли, че Бог ти говори? Полудял си, човече. Какво ти е станало? Строиш кораб. За какво ни е то кораб? Дъжд никога не е валял. Ти говори за някакъв потоп. Въпреки всичко, но и продължаваше да на Бога. И всеки път когато го правеше, Бог му се радваше. Ама то същото и при нас, брати и сестри. Всеки път, независимо от обстоятелствата в твоя и в моя живот, когато ние уповаваме на Бога, когато му се доверяваме със сигурност, Бог ни се радва. Кога още Бог ни се радва? Предполагате ми. Когато ти и аз му се подчиняваме от цяло сърце, от цяло сърце. Как мислите? Понеже говорим за животните, които Бог искаше да спаси. Не хората, повтарям. А животните. Каква е идея? Животните, спасени хората, унищожени. Но така е иначе. Понеже Бог искаше да спаси животните, кажете ми, спасението на животните от този всемирен потоп, изискало ли е според вас, Една по-строга организация и планиране в най-малките детайли. Как иначе ще устои това, което той прави на този страшен катаклизъм, може ли да устои, се разпадне веднага, като картонена на лодчица. Бог не дойде при но и не му каза, е, но и виж, направи там някаква лодка. Бог не му каза така. Бог даде на Ной много подробни напъстния по отношение на размерите, на формата и на начина и материалите, с които, Бог, с които Ной да построи този ковчег, така наречен, и този голям, все пак, кораб. Както и различните бройки животни, Бог му даде на Ной, които трябваше да влязат на борта. Трябваше да се настанат там на бордна, този ковчег или кораб. Добре, и какво направи Ной, когато Бог, когато Бог му даде всички тези напъстия? Ето какво направи. Четем това в Битие 6 глава 22 стих. И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог. Така направи. Забележете това, защото то е много важно за нас. Ной се покори напълно и не пренебрегна нито едно от предписанията, които Бог му даде за построяването на ковчега и за всичко, което трябваше да извърши свързано с ковчега. И със сигурност, когато Ной е постъпвал по този начин, наблюдавайки го, Бог се е радвал. Не е могло да бъде друго, нали? Хайде сега да ви попитам. Утре сутринта ставате и изведнъж чувате Божия глас. И Бог ви каза «Искам да построиш един кораб. Какво ще направите? Как ще реагирате? Ще се подчините ли? Няма ли все пак най-малко да зададете някои въпроси, уточняващи въпроси, а? Няма ли да зададете? Няма ли все пак да повдигнете някои възражения, както и да изразите някои може би опасение във връзка с тази отговорност, която Бог ми възлага. Ще го направим ли? Аз мисля, че ще си задам своите въпроси. Ако Бог ми каза построя една голяма лодка. По това време обаче Ной не зададе никакви въпроси. Просто се покори и то се покори на Бога от цялото си сърце. Е сега питам. Мислете. Длъжен ли е бе, брати и сестри, Бог да ни дава обяснение за нещата, които трябва да направим? Длъжен ли? И защо не? Защо не? Сигурно, това е проява на доверие от наша страна. Но защо не? Защото разбирането може да почака, ама покорството може ли да чака? Покорството не може да чака. Спомням се у нас история за бащата и детеницето, неговото синче малко. Той бил стрелочник и детето по цял ден си играло там, около линиите имало няколко коловол, и влаковете минавали от време на време. Един ден детето си играело, но така малко по-надалеч, на една от линиите, и в един момент бащата за. Залисен в своята пряка работа и отговорности, разбрал, че влакът приближава. Това е бързият влак. Той не спира там, той минава, профучава. И вече влака навлиза. И той изведнъж загрява, че детето му е там. И си играе, без да разбира нищо. Няма време да реагира. Няма време друго да направи, освен и той решил. Провикнал се отдалеч. Сине! Лягай веднага долу! И детето без да пита легнало. И в този момент лака фу, профучал над него. Това е покорството. Какво ще ще да стане детето? Дате, защо? Ако беше почнало да пита. Защо Бог не е длъжен да ни дава обяснение? Защото разбирането може да почака. Обаче, Покорството не чака. Покорството не чака. Всъщност, именно покорството ще ни научи на много повече неща за Бога, брати и сестри, отколкото ако цял живот, ден след ден, се съсредоточаваме в Библията, да изучаваме, да я дискутираме. А, не мислите ли? Кое повече ще ни помогне? Ние никога не ще можем да разберем някои Божии заповеди, докато първо не се покорим. Няма да ги разбереш. Някои, които имат вяра наистина в сърцата си, идват дори на църква, ма не се кръщават дълги години. По 20 години някои са ти повече. И знаете ли защо? Защото искат да разберат до край всичко. Ние не можем да разберем до край Божите заповеди, ако първо не се покорим. Покори се човече. И тогава ще разбереш. Има време да разбереш. Но първо трябва да се покориш. Съгласни сме с това. Единствено покорството, нека да го кажем по този начин, отключва разбирането за онези неща, които имаш в ума си. Много въпроси, на които Бог ще те отговаря в последствие. Като християни обаче, често ние... ами да си го кажем както си. Предлагаме на Бога едно частично покорство. Едно частично послушание. Така ли Избираме си някои заповеди. Те са по-добри за нас. Другите заповеди? Ами. Не. Трудни, неразумни, скъпо струващи. Така ли? И си правим списък. Това ще изпълняваме, това обаче няма да изпълняваме. Ще ходя на църква, ама няма да давам десятък. Ще чета Библията, ама няма да се помиря с него, защото много ме обиди. Или с нея, защото ме настъпи. Ще пазя Божите заповеди, ама съботата няма да пазя. Защото е еврейска. Тя е за евреите. Частичното покорство, как да го определим? Пито си е непокорство. Не може да има нещо като частично покорство. Има ли частично покорство едно, избираш и пазиш, друго отхвърляш и не пазиш? Това означава, че си непокорен. В очите на набето си непокорен. Ето защо, ако искаме да носим радост на Бога, то тогава е нужно да се покоряваме във всичко. Във всичко. На практика, това всъщност е нашето дело и на поклонение, брати и сестри. Всеки път, когато идваме тук, всеки път, когато сме в къщи, всеки път, когато пътуваме някъде, всеки път, когато разговаряме с хора, всеки път, когато сме на работното си място и се покоряваме на Божият закон, на Божиите постановки, на Божиите съвети, на Божията воля за живота ни... Ние всъщност се покланяме. Това е истинското поклонение. Защо покорството е толкова угодно на Бога? Ами защото само то доказва, доказва, че обичаме Бога. Нали така? Исус, спомняте ли си, какво казва в Иоанн 14.15? Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. С други думи, ще ми се покорявате. Какво е още онова християнският ни живот, което кара Бог да ми се радва? Искам да ми дадете. Коректен и честен отговор. Обичате ли да хвалите Бога и да му благодарите за всичките му милости, които проявява всеки ден в живота. Ако обичаме, знайте, Бог ни се радва. Бог ни се радва. Малко са наистина нещата в живота ни, които, които ни карат така да приемаме, така добре да приемаме чисто сърдечните похвали и оценяването на другите. И това наистина ни радва. Не сте ли забелязали? Ако някой ти каже лоша дума, ти се наскърбиш, ама ако някой те похвали за нещо, ако някой те насърчи, ако те мотивира положително, бе, то, това, то ти дава крила. Радва се. Ме така и в семейството. Така и навсякъде. Така и в църквата. Така и на работното място. Така и по улиците. Усмихни се на един човек и той ще се усмихне. Помогни му там за нещо. Особено пък сега виждаме. Сняг, преспи, колите там буксуват, не могат да излязат. Някъде се нуждае човек да помогне. Включи се, помогни. Усмихни се на човек. Впрочем, така и при Бога. Бог се чувства много добре и изпитва истинска радост, когато го хвалим и когато му благодарим. Ето защо да сърчавам. Да сърчавам и себе си. Да благодарим на Бога всеки път. За всичко. То това е неговата воля за нашия живот. Да го хвалим. Да го прославя. Ако погледнем отново на Ной, ще видим, че той наистина е доставал удоволствие на Бога, защото сърцето му е било изпълнено, даже препълно с благодарност и хвала. Хайде, спомнете си, кое беше първото нещо, което направи Ной след потоп. Какво беше? Отър, отър. Бития 8 глава, 22 стих. 20 стих, не 22. Казва се. И Ной издигна жертвеник на Господа и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряне на жертвеник. Издигане на жертвеник. И за какво не говори това? Ами говори ни за тази голяма благодарност, която Ной е питал към Бога поради факта, че Бог е спасил него и цялото му семейство. И, Бог хвали сега. и, и, и Ной хвали сега Бога. Ной му благодари и Бог се радва на Ной заради преклонението и благодарностите му към Него. След потопа Бог даде на Ной още някои напътствия. Нека да прочетем онова, което Бог каза на Ной малко след потоп. Деветата глава, първия и третия стих. В това време Бог благослови Ной и синовете му, като каза, плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. С други думи, Бог каза на Ной. Ной време е да продължи с живота си. Ти имаш жена, върши онова, което съм определил, определил за всички хора. Ето твоята съпруга. Обичая. Родете си деца. Отглеждайте ги. Бъдете хора. Използвайте способностите, които съм ви дал. Когато правим това, когато използваме способностите, забележете, които Бог ни е дал, тогава наблюдавайте ни. Радва ли се Бог? Със сигурност. Бог се радва. Обаче, ние често сме изкушавани да си мислим, че Бог се радва и е доволен само когато вършим духовни дейности. Четем се всеки ден Библията. По три глави според календара. Как беше? Молим си средобно. Някой от нас, някой, се опитват да си правят своите домашни или семейни богослужения сутрин, вечер, според това, което откриеме в Библията за сутрешната и вечерна задължителни жертви. А, разбира се, опитваме се да свидетелстваме на хората, с които се срещаме за вярата си в Бога. Е, добре. И си мислим, че Бог се радва само тогава. И е доволен от нас само тогава, когато извършваме тези духовни дейности. Четене, свидетелстване, молитви, участие в богослужения. Петък вечер обезателно тук. Петък вечер не се отсъсва. Това е молитвения час. Събота сутрин да не говорим. Събота вечер. Завършваме събота. Тук няма мърдане. На богослужение и всеки си знае столчето. И тогава мислим, а, Бог сега се радва. Така ли? Не е така? И защо не е така? Действително, Бог наблюдава с интерес и радост всяка подробност от живота ни, брати и сестри. Всичко фиксира той. Няма нещо, което да е пропуснал ни да пропуска от нашия живот. Било. Работата, която работим, било почивката ни, било, защото там се казва ни давам ви всяка храна. Еми, как се храниш? Бог наблюдава и това. Какво пиеш? Понякога за младежи и за деца. Какво играят? Как играят? Па и ние понякога е, на нас ще заиграем. При определени поводи. И Бог всичко това го наблюдава. нали? Бог го фиксира. Той го вижда. Бог не пропуска нито едно от нашите движения. А в Псалом 37.23 стих се казва: стъпките на човека се оправят от Господа и Неговото благоволение в пътя му. Псалом 37, 23. 37, 23. И сега, подобно на един, горд родител. Бог се радва, особено когато вижда, че използваш талантите си, че използваш дарбите, с които те е дарил. Особено тогава Бог се радва. Той съзнателно ни е направил по различен начин. Всеки един от нас е различен, нали? И ние не сме еднакви. Но Бог съзнателно ни е направил това. Е направил това. И то защо? Ами за своя радост. За своя радост. Някои от нас са по-атлетични, други са по-аналитични. Едни са математици, други са химици, трети са прависти, четвърти са художници, пети са музиканти. Всеки са своите специфични и различни дарби. И когато развиваме тези дарби в полза на другите и за да служим на Бога, е не мога да не се съгласа с това – тогава Бог ни се радва. Определено се радва. На всеки от нас. Бог искрено ни се радва и когато наблюдава как се наслаждаваме на Неговото творение. За какво ни е дал тези очи? За да гледаме и да се наслаждаваме. За какво ни е дал ушите? За да слушаме. Понякога хрестаме една музика друг път друга музика, на понякога нали, слушаме песента на птиците. За какво ни е дал носа? За да вдишваме и да се радваме на живота. Особено, когато намерим числоство. За какво ни е дал вкусовите рецептори? За какво? Да се наслаждаваме на това, което вкусваме, което опитваме. Не е ли така? Е, позволеното разбира се от Бога. И Бог ни е дал даже и чувствителна кожа. За да се наслаждаваме, когато някой нещо ни докосне. Бог се радва, като ни наблюдава дори и когато спим. Еми Той ни е направил, Той ни е сътворил, Той ни е измислил, нека така да си го кажем и ни обича, обичани ни със вечна любов. Всяка сме единствените на тази земя. Вземете за пример родителите. Аз лично, защото съм родител, не си това време, когато децата ми бяха малки. Заспали сладичко. И ти го гледаш и му се радваш. Стоиш там до легълцет. Нали Някои от вас все още преживяват това. Като майки, бащи, като баби и дядовци. Това е радостта на родителя. И Бог така. Когато спим, пак ми се радва. Наблюдавани с особено вълнение. Разбира се, както родителите, се радват на децата във всеки период от тяхното развитие и растеж. Така и Бог. Някои си мислят. Бог ми се радва единствено, когато съм достигнал пълнотата на своя духовен растеж. Ами. Значи ние чакаме ли, като родители чакаме ли децата да достигнат своето пълно физическо, морално, психическо развитие? а И чак тогава да им се радваме от цяло сърце. Та ние се радваме на всеки период от техния живот. Така е при Бога. Бог ни се радва и ни харесва на всяко ниво от нашето духовно развитие. Въпросът е защо? Защото е Бог ли и по-различно от нас? В своите схващания за нас. Ние се схващаме по един начин. Най-често се схващаме от позицията на собствения си егоизъм. Но Бог ни се радва и ни харесва при всяко едно положение, защото, помни, както казва Псалом 103, 14, защото познава нашето естество, помни, че ние сме пръст. Какво всъщност гледа Бог, когато. Когато се ориентира към нас. Какво гледа Бог? Това, което Бог гледа е само едно единство. Отношението на нашето сърце към Него. Към Неговите заповеди. Бог иска да види дали най-голямото ни желание е да му бъдем, В началото за какво говорихме, угодни. Това е което Бог иска да види. Така както на времето Ной му беше угоден. Говорихме за Ной. Ето защо днес Бог търси хора като Ной, Мой брати и сестри. Хора, които да му доставят удоволствие. Хора, които да го радват. Искаме ли да бъдем сред тези хора? Псалом 14, 2 стих. Господ надникна от небесата над човешките синове, за да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. Бих прибавил. И да го радва. Бог наднича от небесата и търси. Искаме ни да бъдем светредиците на онези, подобно и на ноя, които да радват Бога. Ще приемем ли за цел живота си да бъдем на слада за Бога? Брати и сестри, ако приемем, нека знаем, че няма нищо, което Бог не би направил за човек, който се е посветил напълно на тази цел. Ще се посветим Бог да ни благослови да го направим, за да изпитаме и ние и той истинската пълна радост от общението помежду си, от това, че си принадлежим. Амин.